Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 1 del Tapa Sports, de l'era retallada, periódol qui paga descansa, però qui cobra també. No és per res, però ja ens agradaria canviar-ho, ja. Però les coses segueixen igual. El que sí que segueix igual és que aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi agrada més a la olla. Ui, és el primer dia, si més no, d'aquesta temporada. I que sé sol fer el primer dia? Doncs res. Vaja, com a l'escola. Ara me'n recordo que com a molt es portava una llibreta i algun instrument per escriure. ...que jo no portava ni això... ...per això estic on estic... ...i no a Catalunya Ràdio, oi? Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio... ...porreig emissora municipal són les 12 i 36 minuts amb una temperatura que desconeixem ja hem dit que no faríem res amb una pressió atmosfèrica que tampoc sabem sabem que fa molta calor eh? molta eixafogor això sí, avui, com dèiem el més calent no tenim a la llera punt3 de la vostra FM Ai. Ai, el primer dia... Que mato! Ens donaven els llibres nous i aquell olor que feien, oi? Ara, però, els temps van canviant. Cada, cada vegada més la tecnologia forma part de les nostres vides. Potser en alguns aspectes es millora, però pel que fa a l'olor no és el mateix olorar un llibre nou com un ordinador. Perquè quan obries aquest llibre i passaves les pàgines ben de pressa amb el nas enganxat a les fulles. No sé, a mi m'agradava molt. És més, crec que fins i tot vaig quedar enganxat. Perquè ara, quan vaig a comprar un llibre, no em fixo amb el títol o l'escriptor, no. Els oloro tots. I com si fossin pernils, el que fa més bon olor, el compro! De fet, quan l'he comprat i l'he olorat fins al punt de que el llibre perd el seu aroma, el dono ja prellegit. També, com la resta de mortals, n'hi ha que m'agraden més que d'altres, com per exemple canzonetes i que avui hem escollit una que no sé si fa més o menys bona olor, però a partir d'ara la podrem olorar. Aviam cosa sembla. Ell és Michael Sambelo i el seu She's a Maniac, perquè nosaltres també som una mica maníacs. Fins ara mateix! Shazamaniac, de, de Flashdance, eh? una famosa pel·lícula coneguda de fa uns quants anys. tu Jaume, no, que no la devies conèixer, oi? Home, em sonava alguna eh? Et sonava alguna però Flashdance no, que no et sona, no? No, el no. no. Uh, et sona la cançoneta. cançoneta la cançoneta sí. Perquè sonar molt per por allà, eh? per aquests mons de Déu. Avui, avui parlarem... Uh... I la sintonia aquesta que acabes de posar ja la tornava a faltar jo. Eh que sí? Ah <laughs> eh que sí? Veus? Ja està, ja ho tens. Doncs, escolta, abans d'entrar de, de, en matèria, eh? eh, eh, comentarem als nostres oients de que, de que eh, avui tenim un prell d'entrevistes. Eh? Una parlarem eh, amb, uns noi, amb un noi, concretament, el, jo crec que és l'encarregat no? de la Salfish Berga, eh? que es farà demà aquí, a les comarques del Berguedà. Eh? Parlarem amb ell, suposo que serà a partir de la 1 i 5, després de la publicitat. I també... Parlarem amb el president de la Federació Catalana d'Arts, que està disputant el tercer Catalunya Open de d'Arts a Calella. Parlarem perquè allà hi tenim també, doncs, jugadors d'aquí del club de la xarxa i, bé, bueno, perquè ens en faigui cinc cèntims, no? És un campionat de Catalunya, volem saber a ja, la gent que hi ha, Clar que sí. Què ens importa a d'un campionat mundial? <risos> què ens importa a nosaltres d'unes Olimpiales si no sabem què es cou? Per la comarca. Per la comarca o oh, per la terra nostra, per Catalunya, oi? Sí, sí. Doncs Jaume, escolta, com t'han anat les vacances? Bueno, la, la, la veritat és que ve caloroses. Sí, no? Home, no I... pensis, eh? Plugues, plugetes i coses d'aquesta. També hi ha hagut, i molta humitat. Sí, molta humitat, I llavors, eh? Llavors el dijous em van... Això, perquè ja, ja t'ho he dit a tu, però l'audiència no va. un parche, no? no. no? Porta un parche, sí. Perquè no et desinflis. Què ha, ha passat? Em van treure una piga. Ah, em van treure una pica. Una piga. Una piga. Sí, sí, una piga. I, i què, va fer mal? No, perquè me'l van a dormir. Però jo soc, segur que a molta gent també li passa que encara que li diguin... Bueno, t'ho parem, no, no, no, no et passa res, no et Uf, ja t'entra tot. Sí, de totes maneres et preocupes. Sí, sí, clar, clar. Home. Jo sóc d'aquest tipus de gent. Però això és molt recent, no? Perquè encara portes el parxe. Sí, bueno, perquè me'l van fer el dijous. Aquest dijous t'ho vam fer. Estava parillant la teva... A l'hospital. El teu primer programa, eh? Hòstia, a l'hospital, sí. allà, allà... Granollers? Uh, què? A Granollers? No, no, no. A quina hospital? A Setmanat. Ah, setmanat? no, no, a no. Pensar que dius on, on era... Que, no, no, a Sant Cugat A és, Sant Cugat te'l van General de Catalunya Ah, molt deus L'Hospital General de Catalunya, deus després <laughs> pues podrem el president de la Federació Catalana de l'Arts eh? Tot va lligat Escolta, i, i, i què van a dormir només? Bueno, uh, no, vam posar... La una, zona, no? Uh, sí, la zona d'aquí La zona d'aquí I ja està va. I bueno, picava una mica Però suposo que era per a dormir Picava quan te'l te van injectar Me'n van posar a picar però, un, un, és perquè s'adormi Molt bé, molt bé i ara, I ara ja tens això... Que també t'has d'anar a un altre visit aviat. Bueno, sí, la setmana que ve me'l teurem perquè em van posar un punt. Però això és finals de vacances, ja, no? Què sí. vas fer abans? Què vaig fer abans? Bon, vaig anar a Porta Aventura, a Salou. Salou. Ah, molt bé, allà, ja, sol i... I que jo m'imaginava que em trobaria molt russos, molt d'allò, i em vas trobar més francesos que russos. Ah, sí? Sí. Però... No, no, mira, és... El ho tenen més a prop, jo van dir que els russos no viatjaven tant, eh? heu sentit per la tele que els russos no, les vacances no les feien massa com que, la, com que ells ja tenen feina a Ucraïna eh? sí, sí, bueno hòstia d'ara tu. tu bueno, Jaume doncs escolta, abans de repassar l'agenda que et semblant, si faig cinc cèntims de la nostra minigenda que fem ah, sempre al començament vale? perfecte, perfecte. veiem fins ara Jaume fins ara Molt bé, després d'aquesta petita experiència que va passar Jaume eh, pel món del quiròfan, eh, esperem que, que no hagi de, de, de, de tornar-hi, tornar no per això, sinó per alguna altra cosa, perquè això el quiròfan, com deia ell, no agrada a ningú. Eh, quan et diu només que has de fer qualsevol cosa, eh, ja t'entra el cangèlis. Eh. Uh, de fet... Nosaltres hem a parlar d'esports, ja, eh? I curses de muntanya, demà la cronoescalada escalada la Cogulla, a vagar. Aquest diumenge se celebrarà la segona edició de la cronoconeguda com la cronoescalada de la Rocket Tiraval i a la Cogulla, a Begà. Aquesta és una prova organitzada per l'assemblea PUNCAT en la delegació de Begà, Unió, Esporti es es es Unió Esportista-Ciclista de Begà, el Club Amics de l'Atletisme i l'Associació Begà per la Independència. Començarà a les 9 del matí a la plaça Catalunya. Té quatre categories i dos itineraris. que fa futbol i no gaire lluny d'aquí eh, un torneig èlit del centre d'esports Manresa, en categoria cadet avui el Congost de Manresa eh, eh, hi ha equips entre la, eh, com l'Espanyol, el centre d'esports Manresa lògicament, el Real Madrid l'Atlètic de Madrid, l'Adam el Villarreal, el Màleg, el Sevilla el Betis, el Deportivo Buenadeu! d'això s'allargarà fins a la tarda eh? i fins demà, suposo que demà faran faran finals, eh? semifinals i finals torneig també a la via de Gironella més apropet aquí, que fa el grup A avui a eh? dos quarts de deu ja han acabat i tot, eh? han jugat, ja estan fent el vermut Atlètic Gironella, Club Esportiu Navàs i el grup B també a dos quarts de deu eh? l'ètic Gironella B, Berga també eh? a partir de les 10 jugaven Sallent aviat Aquest sí que tenen fase final, també ens ho aquí. Demà serà a partir de les 12, dels dos primers quarts de final, també a la mateixa hora amb un altre camp, uh, també els dos darrers quarts de final, a partir de la una, les semifinals, i a dos quarts de dues, la gran, la finalíssima. També tenim partits amistosos amb sènior avui a partir de les 6 aquí al municipal Porreig B Sant Julià de Vilatorda i a partir de les 5 Munt Major Verga. Rising, you... Per demà tenim un a les 6, també aquí al municipal Portreig B Navàs i a partir de les 5 Vilada Sant Salvador de Cercs. Pel que fa al sènior femení, Tenim un partit per demà, l'únic que tenim d'aquí a la comarca, lògicament, i ja ho sabeu quin és, no? No ho sabeu? Si no haureu d'anar a repetir, eh, pel setembre, eh? no pot ser això. Només en tenim un, i és un Montmajor, que juga precisament a casa seva, demà a partir de les 6, Montmajor Odena. Pel que fa juvenil, també avui, a partir de les 4, Forreig, Muia, i demà a partir de les 10, aviar Fruitosen, eh? i a les 12, Gironella Sallent. en categoria cadet. Avui a partir de dos quarts de tres, Berges Gimnàstic de Manresa C. A partir de dos quarts de set, Atlètic Gironella-Sampadó B. I a partir de dos quarts de deu, aquests també estan fent el vermut a punt d'anar a dinar a Vinyó purreig Recorda, mai eh? són tots partits amistosos, eh? I ara passem per la categoria infantil també per avui a les 4, na Atlètic Gironella i un altre per demà a partir de les 12, Berga B o Arvic B. Cambiam de categoria femenina, cadet infantil avui al municipal de Porreig a partir de les 12, Porreig, Ju anem! I en categoria la B, avui a partir de les 10 Berga C, Tona C A partir de les 10 també al mateix, mateix horari eh? Berga D, Predenc També estan, ja, estan, estan a punt d'anar a dinar ja uh, Jugaven, eh? bàsicament A dos quarts de 12 Berg, Començava el Berga B o Arrebic B I a partir de les 11 El Sallent B, Berga E uh, Per demà tenim un Però és en categoria Benjamí Perdó, no, per demà tenim un no en categoria Benjamí, volim dir avui a partir de les 12, Navas, Atlètic, Gironella i a partir dels quarts de les 14, 12, Verga o Arbic que si són tan petits aquesta canalla que se't colen per tot arreu, no sé si és avui és demà eh? doncs quan deia'm avui en categoria Benjamí a partir de les 12, Navas, Atlètic, Gironella i a partir de dos quarts de 12, Verga o Arbic també tenim una a partir de dos quarts d'una a l'Avinyol, Porreig B a partir de les quarts de també estan ja a fase de punt de a dinar, a Porreig B, Joaneng i també és el mateix, el mateix jornari el Porreig Joaneng, a punt de ja, també d'anar a les 12, aquests encara estan jugant a Vià Gironella. Maybe tonight, just... Perquè fa el preu, Benjamí, tenim un partit per avui a partir de 3 quarts de 11. També estarà ja... <susurra> Vuit, eh? Porreig Joanet. Maybe tonight, maybe tonight. I a Guardiola, eh? celebració dels 25 anys de la penya blaugrana de Guardiola del Gorgadà. Avui l'acte es farà a partir de les de dos quarts de deu amb un àpat al restaurant El Jou abans a les set hi haurà un col·loqui al centre cívic amb Manel Vic, històric speaker al Camp Nou els exjugadors Pere Valentimora i Robert Fernández el periodista Joan Maria Ducam la directiva Grisel de Soteres i Raimond Castanys net del dibuixant que va crear l'avi del Barça Perquè fa el motor rostollada a Motor Show avui a partir de les 12 del mig i al costat del Pla de la Parera marcar el 26 al quilòmetre més o menys 142 en direcció a Solsona sabeu un estic dient eh doncs el motoclub foc i fuego i els amics del motor de via la segona Motor Show. és una prova que és a mig camí entre el motocross i la resistència i entre els participants hi haurà el local Marc Coma, Ivan Cervantes Jordi Viladón, Gerard Barrès i l'Arcarons entre l'altre aquest any tindrem uns quants canvis eh? variarem una mica el programa eh? però esperem que sigui una mica més a més tampoc, tampoc anirem anirem eh, amb la nau tapasports com sempre fèiem ara últimament a visitar el nostre planeta esporc eh? estimat sí, però abans de començar a viatjar amb la nau primer anirem a la via catalana eh? Eh, sí, sí no, no. a més a més és que podem comentar-ho ara sí. eh, la setmana que ve no aquesta setmana hi som, la setmana que ve no hi serem però hi tornarem a ser Apro Aprofitarem el tricentenari Aprofitarem el tricentenari de què? Jaume. El 1714 ah? Carai, estic, és el tricentenari, déu-n'hi-do eh? Just i rodó, eh? 300 anys sí, Com està, Jaume? Molt bé, eh? eh? Doncs això com dèiem, també el motor, m'ha dit l'Albert que volia fer plans, no el tenim avui aquí l'Albert ha tingut casament La setmana que ve tampoc hi serà i, va, i degut a les, a les baixes que tindríem al programa doncs hem pensat millor no fer-lo i quedem més bé. No no, no per fet del que pugui fer, sinó perquè quedem malament igualment des de altres maneres, si no el fem, doncs mira, sempre ens recorden un amic, bueno, i ja... amb el temps diu, no potser ho faran bé el proper programa, no? El proper programa, el proper programa ja parlarem del que sigui de com ho vam veure a la V. Exacte, si sí, home també sí, no? hem de portar, doncs, tu seràs tu Jaume, no? Tants, jo no, Jo marxo, no? Marxo, no, bueno. jo jo faré programa d'arreu per arreu de la península ibèrica. Eh? Sí, Compte, no caigui un cratallot fora de, de Catalunya, eh? Eh? Si vas a Espanya, com te no caigui un cratallot, eh?, dient d'això. Bueno, te l'has de jugar. Mira, al mar se'n rep molts de cratallots. També. Ja se'ls cobra, però ja. Per tot el cobra per això, de eh? El mundo, Nosaltres eh? els... Després hem d'anar parant l'altra mejilla, eh? Allà. Hem d'anar, bueno... Vinga, doncs, anem a les aquí, però jo segueixo pensant igual, no? Doncs això, que no ens estimen prou, eh? No ens estimen prou. Eh? per allà, a l'altre país, del costat. Um, Josep Bilardell, bon dia. Bon dia. Encara no havíem parlat amb tu, eh? feia una estoneta que hi eres, però has anat a repassar algú del motor. Em sents? Sí. A... sí, ara millor, no? Sí, aviam. Ara se'm sent. No et pensis, eh? No et pensis. Yeah. Estem agafant tots els micros tontos, eh? Sí, sí. Bé, igual. Ja se'l Sí, una miqueta. Aviam, no sé si puc pujar una mica el volum. N'hi algun de més de baixat. L'altre, aquest em sembla que és pitjor, eh? No, aquest no. Espera, que li dono el meu. No, no, no. Hòstia, el teu jaume se sent perfecte, tio. Ah, vale. Ho has perdut veu, tu, Josep. No, no. No has perdut veu, no, aquest estiu? Que has posat el micro, sempre la que estic anant d'entrevista. Que has anat de gira, has fet concerts per ahir, Josep, sí? Bueno, doncs... Vam anar, vam arribar, vam marxar el 29 d'agost amb la Polifònica. Sí. I arribar, ahir vam marxar el 14, vam arribar el 29, que vam anar a Mèxic a fer un festival. No, 14, eh? 14 d'agost fins al 29, sí. molt bé, molt bé. Està fent un festival allà. Molt bé. I ara, bé. bueno, ja per així fer propaganda, ara estem fent el festival d'aquí Porreig, Festival Can Coral Catalunya. Sempre. És veritat, que sí que aquí venen russos, no? Els russos van venir a cantar abans d'ahir. Ah, Ah, val. Ahir vam venir a la Bisbal de l'Empordà mm -hmm. i avui passen per aquí els, uns eslovacs, que no serà només can, sinó també serà ball. És molt bé. un espectacle, us animo a venir. Oh, molt bé. Això, això, quan? Avui, a dos quart de A dos quart de deu. aquí, el Pavelló, oi? Al Pavelló Gran, aquest cop. Que, tornem a repetir, és... Uh... A dos quart de deu, A dos quart Al de Pavelló Gran. Amb, amb la interpretació de... Un cor, bueno, més que un cor, un, grup, un conjunt de ball eslovac. Uh -huh. perquè la Polifònica col·labora juntament amb l'associació Folk que en aquestes dades també està fent un, un festival així de ball i, i d'aquesta manera col·laboren i nosaltres també podem obtenir un cor i bé ballar I uh -huh. ara, aquest serà el tercer any que ve o sigui que la música la poseu vosaltres? no, no, no, no. Uh, no, no. la música eh, la, és... la pertany a ells sí, ja principi, sí. molt bé uh, um, i, i la durada de l'espectacle? doncs, no sé, suposo que com un concert. Com normal, un concert, sí, un més o menys, una i hora i mitja. Sí, sí. Molt bé, avui a partir de dos quarts de deu, eh, els sí. eslovacs aquí saltant, eh? I de, de passat també dic que el diumenge hi haurà la cloenda ja, també. El Ai, això també. és començar i acabar ja, eh? Sí, sí. Doncs, bueno, doncs avui a dos quarts de deu, al pavelló també. Escolta, Josep, eh, què t'anava a dir? Eh, I per allà més i eh? Molt bé, molt bé. Ens vam passar molt bé. Teniu lliures, també, imagino. Sí. Que heu aprofitat, anar a Copacabana... No, més vam tenir sort perquè sí. vam conèixer molts altres cors i ens hi vam fer amics i també va estar molt bé. Llavors, els últims dies vam anar a Cancún, allà a la platja, que també va estar massa, molt maco. Està molt xula, aquella platja, eh? Sí, sí. I estàs... on està això? El... El... Uh, ja, ja... A quin, quin mar està això? Al el... el... Pacífic? No, no sé, no ho està a l'altra banda, no?, dels Estats Units, sí. d'Amèrica. Sí. Sí. No està a la banda d'aquí del Cantabri, de, de l'Atlàntic, no està l'Atlàntic, està a Pacífic. Allò. Bueno, són mars molt xulos, eh? que són aquell barro blau... Blau, blau... blau clar. Blau clar, no? Amb la sora I blanca. I no hi havia taurons per allà? No havia perill? No en vam trobar No en vam trobar eh? Molt bé, Josep, doncs, solta, volíem parlar de motor, perquè és que se fet tard ja volíem parlar de motor I, i el que volíem dir de l'Albert, que va dir que només volíem fer una secció eh? i des de repassar res anterior, o sigui, tot amb una secció perquè vol incloure una mica més de futbol a eh, nivell doncs, eh, base de futbol base, eh? Després parlarem amb tu Josep, farem alguna si podem, alguna altra petita secció de motor, parlarem de bàsquet segur i m'acabo de tenir una notícia que ahir va ploure molt, sobretot a Lleida i un camp de hockey s'ha inundat T'ha vist una i... imatge Camp de que a Lleida, Déu-n'hi-do oh. A Osona A ah, Osona, ah, així Osona. ja va ploure molt si es que va, va, va, un va morir una persona hockey. i tot eh, Un una ciclista, pista. anant en bicicleta ah, eh? Li va caure el llam a sobre eh? Eh? I cap allà a Rodater Això va ploure molt Va fer bastant de mal Vols fer la secció del motor ara o més tard, eh? no, més tard? Ara passem sí, la, la publicitat, parlarem amb la primera entrevista I després si podem doncs, entre, entre entrevista i entrevista Perquè tenim l'altra entrevista concertada a dos quarts Dos quarts i mig després de la segona part de la publicitat amb el president de la Federació de Catena d'Arts, si podem entre entrevista, entrevista fem i tu liquidem el bàsquet, vale. que déu com està el bàsquet també, calentito, calentito, eh? Déu-n'hi-do la selecció espanyola com hi va, això ha de dir tot, eh? sí. i Déu-n'hi-do doncs, eh, els, els fitxatges i la pretemporada, tot, eh? Sí com ha anat. Doncs, eh, parlarem després, a partir de la, de, de, de la una, una i quarta. Eh. Nosaltres ara anem passant la primera part de la publicitat, com sempre, però que sí. Fins ara! Escolta, coneixeu algun taller aquí a la hora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepart, el taller dels cants, saben. Vine amb el teu vehicle a conèixer i trobaràs el que busques. Eurorepar.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 Sant Serdi declarar. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que l'hora de cobrar s'han de jupir. Què ho fa que l'hora de cobrar s'hagin de jupir? oi per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, això serà comercial molí del castell. som com dèiem, eh, com dèiem abans de la petita publicitat, eh, perquè no, no l'he no no regenerat, saps què vull dir? Tenim la publicitat que teníem abans de l'estiu i ara resulta que hi ha falques noves i, I vinguem saltant duques. Però és igual, ens ho mirarem la setmana que ve una mica millor, eh. Avui parlarem, com deiem la primera entrevista amb un dels homes potser per mi més cars de veure aquest cap de setmana perquè fa aquí la comarca del Barcadà. Ell és Moisés Gangulells, l'organitzador de la Sal Fish Berga. Moisés, bon dia... Hola, bon dia. Ui, talla una miqueta, eh? Sí, a veure... A veure, passa't una mica més bé. Hola, bon dia, se s'encén ara? No, Se't talla una mica, eh? Se salta, salta... Bueno, és igual. Salta, salta, no? Salta conmigo, sí. <ríe> doncs, bueno, mirarem de si pots anar-te buscant, reco·locant una miqueta. I mentrestant parlarem des doncs, d'això, no? eh, que és una, es tracta d'una prova oficial de la Federació Catalana de Trialó, que ja apareix en el seu calendari de proves del 2014. S'ha guanyat un puesto ja, no? diguem, eh, aquí, la Salfis Berga. Sí, correcte. Eh, aquesta, al fer la quarta edició, doncs, ja tenim, ja tenim un històric i, i realment se doncs, n'ha fet tant un lloc dins del calendari dialètic català i, i i també hem fet un esforç aquest any important per sortir cap a, cap a Espanya i, per tant, doncs, eh, ja ens comencen a conèixer arreu de l'estat. Això és com el que vol recollir coses a l'Hort, eh? Si no es planta primer, molta feina abans i molta feina ara. Molt Correcte, molta feina i ben feta, perquè moltes vegades, i eh, això ho veia una mica amb les estadístiques eh, de la gent, eh, és el Boca Orella el que realment acaba portant eh, molts triatletes, i que els de fet, com tot, eh? Si vas a un lloc i et fas, ja estàs bé i et tracten bé, doncs ens parles i et repeteixes. Aha. Anem a parlar una mica de, de, de com funciona trialó, perquè potser hi ha gent aquí que ens... Jo mateix, una miqueta, una miqueta, és sí, una miqueta de trialó, ser sí, una miqueta de atletisme perquè n'havia fet eh, quan era jove, fa ja, ui, fa molts anys, d'això, i ha fet maratons. I estic una mica, doncs, amb el tema del que és de l'atisme, doncs, una mica ficat. Però segur que hi ha, hi ha gent, com per exemple el futbol no ja hi entenc, eh, segur que hi ha gent que també en trial, amb, amb això de la trieló no saben ben bé de què va. I realment hi ha les distàncies de la Southfish Half-Trialó de Berga, són de 1,9 quilòmetres nadant. I això es, es porta Correcte. a terme al pantà de la Baells, no? Correcte, correcte. El triatló és un esport que es composa de tres disciplines, que es fan una darrere a l'altra, amb un ordre concret, és primer la natació, després la bicicleta i després la cursa a peu, Això és el triatló. De 21 llavors... quilòmetres, perdona, 90 quilòmetres de bicicleta que no són... Eh? i 21 quilòmetres ah. de cursa a peu, eh? Aixecaix, eh? aixecaix, perdona. Correcte, sí, sí, hi ha diferents distàncies dins del triatló i el que organitzem nosaltres aquí a Berga és un que, diu, que es diu de, de mitja distància, o també half, fa referència a, a mitja a doncs a, a Ironman, que és una mica el triatló mític. Correcte. Sí, que se n'està fent un precisament aquest cap de setmana a Anglaterra, no? Et sembla que és? Okay. Sí, per tot res, hi ha trialons de, de, de molta distància. El que passa que l'Ironman és una distància que és el doble de la nostra i encara és menys assequible hi fa uns anys ens sortia molta força la distància que anomenen half, que és mitja Ironman i és la que fem aquí Berga i la que hem fet tots els anys, que són 1900 metres de natació, uh -huh. 90 km de bicicleta i 21 km de, de curs a peu. Les nostres triatletes... és una distància que repte. Sí, perdó. Les nostres triatletes de, que, que es participen a, a les Olimpíades i això, a, venen, han, han fet a, a... tens constàncies de que alguna vegada fet a la Salsifis Berga. A veure, aquesta gent es diu que això olímpica... que dius ultratrails. Sí, sí, sí. La distància olímpica, que és la distància federativa, la distància que es fan les olimpiades, Copa del món, etc, és l'única més curta. De fet, és... és... Em salta una mica, perdó, no sé si... Sí, sentent, sí. O... Uh, se't talla una miqueta, però bueno. No, no, se't ven. Jo et vaig, vaig seguint, eh, per això, Josep. Ai, Josep. Perfecte. Doncs sí, uh, uh, uh, ha tingut esportistes... El que passa que tots els que són esportistes eh, que són olímpics corren una distància més curteta, que són 1.500 metres de matí o 40 d'acut de, de bicicleta Ahà. i 10 de cursa a peu. I llavors aquestes, aquestes distàncies una mica les fan només en moments puntuals de temporada, perquè si no es trenca molt el, el seu calendari. Nosaltres hem tingut atletes uh, olímpics en, en, en aquí, com en Sergi Escobar, per exemple, de Fisk, que va quedar segon l'any passat, uh -huh. i triatletes que van a l'Airon de Hawaii, i quan han fet molt bé, ha vingut amb la Celta també, 5 vegades guanyador... Brumman, o 5 vegades guanyador també de l'Ironman de, de Nissa, nice. i hem tingut o la Saleta Castro, l'any passat de guanyar amb dones la, la Leoni Poz, una Alemanya que fa proves d'ITU de, de, de, de, de, de, de, de, de la Unió de Triatló Internacional, proves internacionals de Triatló. Hem tingut gent amb, amb, amb molt de nivell, la veritat és que sí. 1,9 um, quilòmetres de natació això és què? Sortir d'una de de, de, de banda del, del pantà i arribar a l'altra o és tocar una boia i tornar? És un, és un recorregut circular en sentit literari eh, eh, i és un triangle i se surt si se pel mateix lloc Ahà, molt bé, per la gent que pugui anar a veure i tu llavors agafen la bicicleta allà en 90 quilòmetres Carai... Eh, Correcte per, eh, per... 90 quilòmetres, que els porta de Berga, anem cap a Agafem una mica de C16 fins a, fins a agafar la 14-11, cap a Gironella, cap a Calvassacs, fins a Porreig, i a Porreig anem a la dreta cap a Cacerres, l'Espanyol, aviar, i Berga un altre cop. Ah, vale. Dues tenim, voltes, això. Dues voltes, això, tenim complerts els 90 dues quilòmetres de això. bici. I, uh -huh. I això com es porta? Com es porta això? Perquè, no ho no, tinc entès, si ha deu haver de tallar la carretera. Sí, deu fer carretera tallada, L'any passat ja vam, vam aconseguir el, el, el tancament total de la carretera i aquest any doncs també el, el tornem a tenir. I, I això dona molta seguretat als triatletes. Poder participar sense que tinguis un cotxe que et vulgui venir de cara està molt bé. Això I és en... un tema dels que més atreu els, els triatletes per venir amb aquesta prova, la seguretat. Entre, clar, lògicament, entre volta i volta s'obre la carretera, no? Has dit Tancament total. No El tancament, em tancament total, em refereixo al tancament de carretera, que no, no està permès la circulació, sí. evidentment per, per emergència sí, evidentment hi ha tots els Mossos d'Esquadra i els controladors que tenim a tots els punts, que si hi algun cotxe que té alguna necessitat imperiosa de sortir o sortir per sortir a fer un trencant a fer un trosset per poder ja marxar cap a algun trencant, evidentment doncs, tot, quan es diu tancament de carretera, doncs, evidentment és un tancament de carretera perquè no hi ha la circulació i això està tancat, eh, però sempre es poden gestionar emergències doncs, en aquest Uh, però a part de les emergències, uh, com, et, com et deia, és possible que quan uh, es acabin de passar s'opra la carretera per passar els cotxes o no? Queda tancada fins que no s'acaba? No, les... no en el moment que passa el primer... Hi ha un, hi ha un tancament dinàmic i una obertura. Sí, sí. En el moment que, clar, uh, quan el corredor comença a agafar la carretera... a uh, a la carretera de Vilada, doncs la resta de carreteres estan obertes i el tràfic està obert. Llavors, uns, uns minuts abans que hagui de passar el primer, va. tanquen i van tancant eh, així dinàmicament tot el recorregut. I llavors, eh, a mesura que va passant l'últim participant es va obrint també tot el recorregut però des d'any que ha passat el primer participant fins que passa l'últim no s'obre la carretera si no clar, clar, molt bé molt no. bé Déu-n'hi-do eh, la colla de gent que fa falta per fer tot això i, bueno, i, i espereu-se perquè més a més després queden els 21 quilòmetres de cursa a peu però sí, després una mitja a marató sí? mitja marató per la ciutat de Berga Llavors, per dintre, 3 voltes vale, eh, d'aquest ja de... any hem arribat a un Perdó, perdó. Que, que després ja deixem la carretera, ens oblidem de la carretera, diguem, oberta, no, no, no estem a, sí. a, via, a via urbana, no? Llavors ja es fa tota via urbana, 21 quilòmetres a peu. Ja és tota dins urbana, tota dintre Berga. Evidentment, doncs, també hi ha afectació a dintre perquè perquè el recorregut de, de curs a peu no se'n fa tancat el trànsit, també. Pensa no, no, no. que són 700 triatletes. déu nhi Llavors, 700 triatletes és un volum... I llavors eh, això no, no, no, no és compatible, llavors eh, de fet el recorregut de la cursa a peu ja és el mateix que vam fer pràcticament és el mateix que hem fer tots els anys eh, i de fet el de la bicicleta també o sigui, hi ha, aquí com que també hi ha bastants filetes que repeteixen i ja s'ho coneixen i la gent també hi ha, del poble ja sap una mica com moures com moure's en aquesta afectació, tot i que hi ha una tasca molt bona tant per part de, dels diferents municipis com de l'Ajuntament de Berga i doncs, informant de, la, de, de, de les... Eh, Sí. opcions que hi ha a l'hora de poder-se moure durant aquestes hores per dir, -ho, no? Uh -huh. Molt bé, anem a mirar, doncs, el, el programa una mica, no?, perquè tenim, avui, avui ja, ja, ja, ja hi ha moviment avui, eh, José, ai, Moisés, perdó. Avui sí, a veure, hi ha que van mirant i que van fer una volteta, sobretot el circuit de dici, o que van anar al pantà, i a més a més, aquí, doncs, a l'haver-se fet aquest, entenem nosaltres, aquesta iniciativa tan bona per part doncs de, de, del Berguedà, de tancar de l'agència de desenvolupament del Berguedà de, de, de fer, i gràcies a l'ACA de poder també eh, fer un carril de natació amb seguretat en el pantà. Hi ha molta gent doncs, que hi viene a nedar sense por de que alguna barca no els vegi o que hi hagi algun, algun problema. No? Llavors, per tant, gent eh, fent els últims eh, les últimes entrenaments, les últimes postes a punt específiques, ons els trobem tant a l'aigua com corrent menys, però a l'aigua i al circuit de bicicleta segur que sí. A partir de... Bueno, hi ha la zona expo, hi ha check-ins, hi ha les rodes de premsa, briefings en català, briefings en anglès-alemany, briefings en castellà, és una prova internacional, doncs. Sí, bé, gent, l'esponsor principal és Selfish, és una marca de neoprens i és Alemanya. Llavors, doncs, aquí ve tot l'estat d'Alemanya i venen importadors que té el mateix Selfish als diferents països, acostumen a fer sempre cada any una reunió, de, una convenció anual on d'entre ells doncs, fan aquestes xapades elements de treball i aprofiten per fer-ho en aquí la prova, perquè hi ve bastanta gent de, de fora i, i per tant, doncs, eh, sí que els últims detalls que es parlen en el briefing intentem fer-lo en català, en castellà i en, eh, i en anglès i si, ha, i si hi ha alguna coseta, doncs, a vegades eh, amb speaker que també ens parla alemany doncs, adéu eh, de matar una mica amb això Molt bé. Escolta, i a més a més, doncs a partir de dos quarts de set, dos quarts de set fins a les nou, una pasta party, que és això? Sí, això és molt, molt típic eh, dins dels, de les proves de resistència, uh -huh. que el dia abans de la prova, l'organització posa a disposició dels participants i dels acompanyants doncs, un brenar-sopar a base de, de pasta de carbohidrats, que és una mica l'energia necessària per l'entimà. Uh -huh. doncs, eh, és, és típic enteular-se tots els trialetes que ho vulguin i, i això ho fem a l'Hotel Berga Park. Molt bé, estarà estarà top a eh, l'Hotel Berga Park eh, avui, eh? Escolta, doncs... De fet, sí. De fet, sí. De fet, sí 700 persones, ja t'ho juro. Escolta, Mira, jo... pensa que l'any passat van, van pernoctar més de 1.200 persones. Això fa que no només s'ompli Berga, sinó que s'omple Berga i molts altres... I rodalies. I tant que sí. I tant que sí, sí senyor. I a més a més, doncs demà, a partir de les 8, l'inici de la South Fish Half Trialó de Berga. Oh, perdó, perdó, perdó. Que demà, a partir de les 8, L'inici de les halfies. Half no, no, no, la no això és el cap de setmana vinent, eh? Ah, és diumenge 14, perdó, sí, és veritat. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí això és el cap de setmana vinent. Bueno, no, anem per avançats, eh, eh, anem avançats, eh, eh, eh. millor, perquè la gent ja se comenci a preparar, eh? Molt bé, molt bé. Sí, molt sí, bé. això anem, anem, anem aquí tardant i una mica amb temps. Uh, el dissabte, al uh, ser una prova d'aquestes característiques, i el tenir nosaltres, que és una mica, els que sols de la comarca coneixeu, que és una mica un cul d'ampolla allà al pantà. Sí. Uh, nosaltres, uh, tot els, els, entrar totes les bicicletes i deixar-les al pantà, es fa tot el dissabte, amb el que llavors uh, els dialetes, la majoria, els que són de fora d'un un àmbit prudencial per quedar-se a dormir, doncs tots s'han de quedar a dormir aquí a la comarca. No? Llavors això fa que durant el dissabte que ve hi haurà molt ambient durant tot el dissabte i de fet el divendres a l'organització nosaltres, el divendres ja fem el muntatge de tot el... de tots els espais es munta tot el divendres, durant tot el divendres i tot doncs, ja ja funciona i el diumenge és la cursa, 14. A les 12 diu l'arribada del primer triatleta a la línia d'arribada. Al passeig de Correcte, a 4 hores. L'últim trialeta, a les 4, o sigui, bueno, això acabant ja la cursa a peu. L'últim trialeta, eh, eh, sí, la de la cursa a peu, eh, doncs tardarà, a veure, el primer trialeta li donem 4 hores i crec que ho dic de memòria, a les 16 hores és l'arribada la, de l'últim trialeta i llavors ja comencem la prevenció. És probable que la carretera... També a nosaltres? Sí, digues, digues. Per, per, per... No, nosaltres, ostres, volem convidar tota la gent a que vingui al dissabte, perquè montem una expo en allà al baseig de la indústria, mm. on tots els trialetes venen a recollir els dorsals, doncs hi ha diferents proveïdors, l'any passat vam tenir 22, 22 empreses diferents, que van venir a posar les carpes de, de material esportiu, etc. hi ha un ambient d'esportiu i de trialó molt maco, llavors convidem a tothom que el pugui venir a veure el dissabte, i com no, al diumenge, perquè, perquè el diumenge sí que, sí que és... Ens doncs és una prova d'aquestes que, que està en volum, està en una de les poves punteres no només de Catalunya, sinó d'Espanya, de, amb 700 participants, i aquesta distància uh -huh. ja fa que, que no sigui una prova popular, perquè no tothom s'atreveix amb una distància d'aquestes característiques, per tant, la gent que ve és una gent que és bastant, una mica experta ja, o com a mínim es veuen en corda fer un repte una mica important. Llavors, això fa que l'ambient sigui un ambient bastant professionalitzat. No, no és molt popular, no és una cursa molt popular on tothom s'apunta per impuls l'últim dia. Vull dir que És una prova que bueno, hi ha les inscripcions tancades des de fa un parell de setmanes, uh -huh. amb el cupo de 700 participants que hem marcat per aquest any. I per tant, és una prova que cada any, eh, fa 3 anys ja ho vam començar, aquesta és la quarta edició, doncs vam començar 400 participants. I cada any anem pujant al voltant de 100 participants i, a veure, i un creixement que uns nosaltres volem que sigui controlat perquè doncs, aquí hi ha una, hi ha una adaptació doncs, no només de l'organització una prova gran, sinó també de, de, Del territori, de, de, de no? tot l'entorn no? a ai, la prova. Ai, ai. Escolta, i, i això que des dels la Zona Expo, estarà oberta eh, de les 10 fins a les 7, eh, el dissabte correcte. De les 10 fins al el diumenge igual també està obert, no? No, no no, el diumenge no. El diumenge no perquè hi ha la gent, la gent ja va ja va de cara a corra i estan més per visitar, veure els, els familiars o, o companys que estan competint, que no pas per l'exp. L'exp només va aquest any, només va el dissabte. tot. El o sigui, i trobem que l'últim trialeta, o sigui, quan es podrà obrir la carretera? Quan es creuen, quan creuen l'organització que la carretera quedarà oberta ja? Tens aquest tipus de detall. Uh, això, ara nosaltres, eh, uh, eh, uh, això posarem rètols tots els, els, els municipis estan informats per sí. tant si hi ha algun, algun eh, ciutadà que vol saber realment quins són els talls de carretera i tal pot trucar als seus ajuntaments perquè nosaltres hem informat els ajuntaments exactament però, però mira precisament demà eh, col·locarem eh, per, tota la, per tot el recorregut del circuit de la bicicleta els rètols informant dels talls de les carreteres I llavors Clar, per exemple, Cal Rosal té un tall de carretera que comença a tallar-se molt d'hora, però també s'obre molt d'hora. I, per exemple, l'Espanyola comença a tallar-se més tard i s'obre més tard, perquè, evidentment, doncs, és dels punts ja, punt finals de, de, de, de la, la cursa. cursa no? Per tant, mm. eh, dir-te un horari no te'l ho puc dir perquè, és, perquè canvia totalment en funció de, de quin municipi estiguem parlant. Molt bé. Uh, hi participes tu, Mogès? No. no, no. De moment estem, estem organitzant-lo i, i he, he competit amb, aquesta, amb aquestes distàncies, altres sí, doncs. però en aquest, no, en aquest estem, en estem, estem treballant per organitzar-lo. On, on, on aniries tu? On creus que és un bon lloc per veure aquesta selfies, Berga? A veure, el pantà és un lloc espectacular. El pantà, per que té, és un lloc espectacular, per tant, eh, sí que jo recomanaria que la gent pogués baixar aquest any com a novetat important, comencem dues hores abans que la resta d'anys. Per tant, és a les vuit del matí la sortida del triatló. Per tant, jo recomanaria que si la gent vol baixar veure el pantà la cursa, baixin d'hora, perquè la sortida és a les vuit... I eh, amb els tancaments que hi ha eh, i, i una mica les, les in immuntats per haver-hi doncs, o les dificultats per arriba no, molta gent etc, perparcar, etc. lavors jo diria que vostres com, com a mínim mitjor hora abans estiguessin al pantà perquè si no eh, sels hi farà una mica difícil. No? I llavors, si no volen baixar al pantà, doncs l'altre punt bo, evidentment, és el Vall de Berga, el Passeig de la Indústria, uh -huh. on, on allà es veuen a passar mil vegades els corredors, en el, seu, en el seu es veuen dues coses molt importants en allà, es veu com arriben amb la bicicleta, i llavors com corren a peu, i la l'arribada. Per tant, si algú no vol matinar per anar al pantà, l'altre lloc molt maco per veure és el Passeig de la Indústria. Molt bé, Moisés Nagolells, no uh, ens ha fet molta il·lusió de parlar amb tu, però el temps, és el temps, estaríem molta estona parlant eh? estaríem molta estona perquè eh, ens queden coses, però bueno, és igual ho tindrem per un altre any eh? ara ja hem agafat contacte any, sí. ara hem agafat contacte I ja amb vosaltres i que teníem moltes ganes de parlar no teníem cap calendari, cap prova, no sabíem ben bé per on tirar-nos, però aquesta ha sigut una primera gran opció per, per entrar en contacte amb vosaltres moltes gràcies per Molt haver-te a, a la Ràdio Porret. Suposo que... que bueno, i, i, I molts saludos a les salutacions de tota la gent que està al darrere de tot això, eh? Moisés, tu has, sí, caput, has parlat. Sí, pensa, mireu. Has um, parlat, però és que tot, tota la gent que està movent per, per conduir tot això... Mira, només s'he de dir, que, i és una dada real, no és un tema, és una dada real, que aquí tenim diferents tipus de voluntaris, uns que formen part de l'estaf nostra, que, que ens ajuden cada any i que són persones de referència, que, que aquestes persones eh, són 23, les que, les que tenim amb estaf, i després hi ha la resta de, de voluntaris, de, que ens ajuden, molts dels quals venen de diferents entitats o associacions de Berga, i després hi ha altres voluntaris que s'apunten a la pàgina web com a voluntaris, i llavors hi ha els cossos professionals que, que ens col·laboren. Doncs bé, nosaltres eh, tenim la diferència, perquè pensem que no, no pot ser d'una altra manera, perquè a totes les persones que ens ajuden, com a mínim, els donem una bossa, un ginsac, un entrepà, i una, i una gorra, i, i, i una samarreta, uh -huh. i amb els entrepans sabem exactament els entrepans que donem a tota la gent, i aquest any, eh, l'any passat hem fer 298 entrepans, i aquest any fem més de 375 entrepans. Per tant, Uh, bé, uh, més de 330 persones estan, estan involucrades també en aquestes de donament el diumenge Molt bé, doncs, Mujeres Grancolers com dèiem, que tingueu molta sort el setmana vinent amb aquesta prova, com sempre ha passat perquè és el que deies, cada cop va queixent i bueno, fins a una altra Molt bé, molt agraït, moltes gràcies i us convido tothom a, a que pugueu venir el diumenge a veure un trialó de, de i bé Molt bé, moltes gràcies, adeu, bon dia Adéu Ostres, Josep, eh, me caguen d'anar I, i aniràs a, a nedar. No, a veure, la natació pot ser divertit, no? Sí, però has de llar-te molt d'hora, ja has dit, eh? Es comença a les 8, com mínim, les veien a les 6, no l'hi hem dit, eh? Però m'imagino que menys un parell d'hores abans, amb l'entrepà, escolta tu, i, i a veure... A la cola, també. Ah, sí, ho ha dit, és un punt, un punt que és divertit, bueno, que, un punt que veus coses, no? Veus sí, tació. per exemple, als Jocs Olímpics quan veus aquí hi ha gent saltant saps que salten i van cauen a l'aigua i tanta aten molt. Sí, bueno, però això no és això, eh. No pots ja, no és trampolí, eh. tiraran a l'aigua, nadaran, faran un quilòmetre i 900, també. dos quasi Les que podem posar, 2 km. Exacte. I i es i agafaran la bicicleta sí. i veuen que van dos al Michael Phelps, en dansa, imagine. no? Doncs, en vistes de l'èxit. Per això el triatlo cansa molt, no? o sigui és sortir, <laughs> cansa, cansa. És sortir de l'aigua i ja agafes la bicicleta i es pues, corre em sembla sí, sí, escolta, això, si això no ho tinc entès... del, això del trialó, pues mira, són 1,900 km de natació mm. o sigui, passa 2 km 90 km mm. de bicicleta Hosti. i 21 quilòmetres a peu. Eh? Clar, quan arribes estàs rebentat. Quasi res. Tot això, tot això, eh? amb el suport de l'Ajuntament de Berga, de Turisme del Berkadà, de la Cambra de Comerç de Berga, del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Berga, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua. Quasi nada, eh? Nosaltres anem a repassar això. Uh, Se'n quedarà tallat sí, se'm queda tallat, senyors i senyors eh? ens hem quedat sense musiqueta però passa res, posem una altra de Josep, bàsquet bueno, doncs bon dia de nou uh, estem un mes en el mundial de bàsquet d'Espanya d'aquest any i tenim la sort de que els Estats Units ha vingut a Barcelona Ui, sí. i, i, i jugarà avui a partir de les 4 però bueno, comencem pel principi Comencem amb el Pinchepi? Avui i demà, entre els dos dies... ...se celebraran els vuitens de final de la competició... ...hi no. han arribat setz equips... ...de quatre grups... ...que tenien... ...cada grup tenia sis equips... ...i han passat quatre... ...d'aquests equips s'ha format el Llavores ...llavors... Uh, per, per, bueno, ...per parlar d'equips... ...diguéssim, els no, trebolits... No et puc trobar, Pere, t'aviam... Ves, ...ves parlant, més parlant, eh... Uh, ...els trebolits serien Estats Units com diguéssim a gran relació, l'anfitrió, que és Espanya. Llavors hi ha super, bueno, equips que també opten, però que no són potser individualment tan bons. No? Com parlaríem, per exemple, de Grècia, de França, Croàcia també té un bon equip. Bé, bueno, Brasil, a Argentina, tots són equips molt bons, però potser... Hi ha dos que se sobresorten, no? Hi ha dos que sobresortirien, que són els Estats Units i Espanya. Llavores, Uh, també hi ha la sort que podem seguir, si volem, tots els partits. O sigui, ens posem a les 4 de la tarda al sofà de casa amb un bol de crispetes i fins a les 12 de la nit podem estar mirant partits. Sí? Perquè 4 cobreix tots els partits. O sigui, els partits de les 4 i les 8 les que els cobreix Energi. Ahà. Uh -huh. Que seria... I de les 6, els de les 6 i el de les 10 el cobreix el 4. Tant els de 8 com els de demà. Bueno, bé, llavors serien... Uh -huh. uh, avui es juga Estats Units contra Mèxic a les 4 per tant aquest el podem veure per Energi França-Croàcia juga a les 6 aquell partit es disputa a Madrid i ho podem veure per 4 República Dominicana, Eslovènia es uh, juga a les 8 i ho podem veure per Energi i Espanya-Senegal a les 10 i es pot veure, es eh, juga a Madrid i es pot veure pel 4 uh -huh. llavors uh, bueno, doncs parlem d'aquest dels equips no? d'Espanya, l'anfitriona que ha arribat així... Desu com la gran aspiradora del mundial la que pot guanyar als Estats Units i sí que... Sí, i més més que veient doncs, que l'equip dels Estats Units han hagut, hi ha hagut algunes baixes que tenim previstes no seri. i també ens sí. doncs, fa com una mica més de possibilitats, se'ls jove com una mica més de possibilitats. Sí. Com que si ve... els americans, que, que és un llolla, eh? No, no se'ls sí. pot donar mai per morts, eh? No els coneixes i de cop coneixes. I dius, home, però sí que és, sí que és bo, eh? Aquest, tothom, tothom parla d'Espanya, no? individualment té molt bons jugadors, bueno, Pau Gasol està fent un mundial molt, molt, molt bo, el Marc és el, bueno, el millor cinc del món, quasi bé. I el Ricky Rubio també està fent molt bé i com a equips cada vegada s'entenen més bé i cada vegada fan partits més bons, no? El Calderón, també. El Calderón, el, el... Verón, el, bueno, el Navarro mm -hmm. també està fent... Bé, o bueno, sí, com equip, cada, sí, senyor, cada vegada sí. estan anant a més. Sí, I als Estats Units, eh, sembla que li poden plantar cara, però, la meva opinió, els Estats Units encara no tret, potser ha tret el 30% del seu potencial. Quan tregui el 50% o el 90%, podrem valorar si Espanya té possibilitats. Espanya està traient, potser no està traient el 100%, sinó també el 60%, i al moment que tots treguin el seu 100%, es podrà valorar eh, quin equip, bueno, si hi ha possibilitats de guanyar als Estats Units. Perquè, per exemple, als Estats Units, com Espanya, s'han de compenetrar com a equip, i a Espanya ja fa uns anys que aquest, aquest és un grup que es coneix Veterana, mínimament ja, sí, sí. i que saben com jugar entre ells, com defensar, si hi ha entrenador de nou, bueno, etc. Però els eh, Estats Units és un equip molt nou, mitjana de 24 anys, sobrement equips molt diferents que tampoc es coneixen molt, perquè l'únic que ha jugat un Mundial de l'equip és el Rose que està lesionat, per tant, un campionat nou per ells, i per tant, eh, ells han, han de fer un procés d'adaptació. I quan acabin aquest procés, es podrà valorar en Clar. tots els aspectes quin és el favorit. Molt però bé. sense bueno, recordant que hi ha altres equips que poden donar tranquil·lament una sorpresa. França, sé sí que va perdre contra Espanya de 20, però té un equip diguéssim, molt ben fet que tots els jugadors saben jugar al seu joc, tot i que no tenen les seves estrelles, tenen opcions encara que no és com un equip tapat que ningú, el Batum, que seria l'estrella no se'l veu gaire, no sé què però quan jugui com a equip serà un equip a, Parker, a veure no, una mica? O sigui... sí, però tot i això és un equip que ara està una miqueta apagat però com... seria com olimpiacós, que mai sempre va passar passant, va passant sí. i al final acaba guanyant doncs sí. més o menys d'això segurament hi passant i al final acabarà sobressortint igual que Grècia, que el 2006 va quedar segon, va eliminar els Estats Units uh -huh. també és un equip així que segurament anirà passant així amb empentes i rodolons i acabarà fent alguna cosa amb vista la meva opinió i llavors, bueno, tancant una miqueta el Mundial, passant al tema de d'ACB, aquest any hauran quatre equips de parla catalana, si més no, uh, i allí es va disputar el primer derbi, sí, quan, derbi sí. uh, que es pot considerar, que va jugar el Bruixa d'Or contra el Morabanc Andorra, i va guanyar el Morabanc de 7 punts, 61-68, amb un torneig que es juga a Sant Julià de Vilatorta, el torneig BBVA, uh -huh. i demà es juga, diguéssim, deu ser l'altre semifinal, no sé com quan va aquest tornat que la juguen el, el Barça i el Fiat, Sant Julià de la Torta també, si, si ho voleu anar a veure mira veureu el primer partit del Barça de molt temporada Molt bé, molt bé doncs, sí, sí, doncs, uh, sí, sí uh, i, i el Pedro Martínez es diu no entenc la demora de la sessió d'Ericsson diu que tenen la sessió feta allà d'Ericsson, del Barça el, I no, a l'avaluació d'Ormanresa No sé, no, no estic al corrent si ho tenen feta uh, ahir vaig veure un vídeo que estava entrenant amb el Barça a Andorra perquè està fent un estatge a al Barça i l'Ericsson estava amb els seus companys si ja han fet la sessió suposo que ja anirà cap a any. suposo que tindran també dos setits pel Barça l'Ericsson i Marc Garcia, que seria també com una jove promesa mm, espanyola molt bona que també l'ha fitxat quan l ha, l ha aconseguit seguit a Andorra molt bé, Josep alguna cosa més? No doncs deixem, ara són dos quarts i un minut eh, de dues, passem la segona part de la publicitat i parlem, si podem, amb el president de la Federació Catalana d'Art de d'Arts. Fins ara mateix. Residència Sard Montmartre de Porreig. Persones grans,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 Bonjour. Servisò. espectacular. Servisò. Sonorització. Servisò. Discoteca mòbil. Servisò. Llegem equips de sò. So. Sum festes majors, fires, concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banjos espuma. Organitzem la festa a de vida a les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servisò. 93 Colònia Ports Porreig. Fira Mercat a Porreig.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 Bé, doncs si abans parlàvem amb un dels homes més cars de veure aquest cap de setmana pel que feia aquí a la comarca del Berguedà i el proper encara més doncs aquest amb el que parlarem ara també serà un dels homes més cars de veure perquè fa pel territori català, ell Salvador Josep, Maria, Salvador, Tito, eh, Salvador, Josep, bon dia, com vols que Molt digui? Molt Salutacions. Molt bé. Josep, Maria, ens feia molta gràcia de parlar amb el president de la Federació Catalana de d'Arts, però és que fins ara no hi ha hagut una persona que diguéssim, parlem de d'Arts. Doncs sí, és cert, ja des del setembre, des de principi d'any, que hem entrat a la presidència i que portem el tema de la federació, sí, sí. I Déu-n'hi-do, jo us vaig seguint igualment, ja havia jugat a darts, però ara, per circumstàncies, tinc moltes feines, he agafat tants hobbies, eh? que, que, que no, no, no em puc combinar els darts, eh? però sí que us vaig seguint pel Facebook. Eh? Déu-n'hi-do, no?, la colleta de gent que s'ha fet aquí al Catalonia Open Darts. Home, és una llàstima que ho he deixat, perquè eres un molt bon jugador. Astra. gràcies, gràcies. I ara també s'ha d'afegir, que també aquí a Puigdemont també teniu molt bons esportistes. Entre ells, doncs, descartar eh, Hilary Pons, per exemple, que és un dels jugadors que enguany participarà al Winner World Masters, que això seria com participar al Masters Mundial Individual, que és una competició on només es classifiquen els esportistes que són campions nacionals dels països representants a la Federació Mundial, o bé són els esportistes que s'han classificat en els diferents puntuables, com el que s'està celebrant avui mateix, a Calella, que aquí a Calella estem celebrant el tercer Catalunya Open Darts, que és una prova puntual pel rànquing mundial de segona categoria i també és puntual pel rànquing de classificatori pel mundial individual de l'Aixide de la British Art Organization que se celebrarà a finals d'any. Déu-n'hi-do, déu, déu eh? Molt... Escolta, però és que... Com va, com va? Hi ha molts inscrits? Hi ha, hi ha molts jugadors o què? Com... Doncs sí, mira, per ser consecutiu... Per ser consecutiu ens hem superat nosaltres mateixos amb, a nivell de participació. A nivell masculí ja hem superat els 128 participants de l'any passat. Arribem a 140. Si vol dir que hem crescut aproximadament un 12%, que això mm -hmm. és molt positiu. A nivell femení, femení hem arribat a assolir, a omplir el quadrat de 32 dones femenines que això és per un rànquing individual femení de la World Arts és, és brutal, perquè és molt difícil eh, localitzar dones que juguin a l'arts, perquè és un esport on principalment és una, on juguen els homes i és minoritari, però nosaltres potenciem el fet de que la dona pugui jugar a i que pugui participar en les competicions. De fet, eh, com a fet rellevant, podríem dir que quatre de les eh, top 10 mundials femenines estan aquí, com també el quadre masculí, Contem amb el número 1, el número 1 recent, aquest que de passat es va celebrar un puntuable, on el jugador Alan Norris va somar prou els punts com per situar-se al número 1 mundial. I avui el tenim aquí a Calella jugant al Catalunya Open Internacional. Molt bé. Més reglant que aquest ja no es pot tenir. Molt bé. I això eh? és una oportunitat única per a tots els esportistes aficionats en el món dels arts en apropar-se aquí a Calella i veure el jugar o fins i tot haver participat o participar-hi per poder mejorar les seves capacitats esportives envers els millors jugadors del món i els del peronament actual. Uh -huh. Escolta, el, el Cat Catalunya Open Arts ha començat avui, no? El Catalunya Open Arts va començar ahir amb el, el, la competició d'escalfament, uh -huh. i nosaltres el que fem és el divendres, eh, un cop ja acabem d'instal·lar totes les dianes i tots els preparatius, fem un, open, un obert de parelles, on els esportistes s'inscriuen i eh, amb els sorteig el que fem és aparellar els esportistes entre ells mateixos, per això es diu d'aparellar cegues perquè tu t'inscrius i no saps amb qui jugaràs. Vull dir, no vol dir que els esportistes siguin secs o que no hi vegin, <ríe> perquè per jugar d'arts <ríe> ja, ja. és un fet important la vista, no?, i la punteria també. Exacte. Ja havia jugat, ja me'n recordo d'això. Sí senyor, encara es manté aquest divendres això, no? Això és molt Exacte, maco, divendres vam iniciar el tret sí. de sortida i dia avui dissabte doncs el plat fort a la tarda, suposant que sobre les 5 de la tarda eh, finalitzarem eh, la competició regular i eh, es començaran les semifinals i finals a l'estatge, a dalt de l'escenari Aquestes partides que se celebrin a l'escenari per primera vegada es podran veure doncs, eh, a partir del dimecres vinent al portal de la Federació que, que és www.dartscatalunya.cat també com amb d'altres edicions eh, es pot seguir online la competició, eh, a les xarxes socials, al Twitter també ens podeu veure a la nostra pàgina web www.darscatomanya.cat on allà doncs, estem publicant doncs, tot el que fa succeint en la competició, principalment eh, els resultats de les primeres rondes eh, que es publicaran d'aquí una estona, un cop es finalitzen els primers quadrants, perquè clar enguany guany el tenir més de 128 participants vol dir que hem hagut de a fer el doble de quadrants que l'any passat que eren 128, perquè ens entenguem ràpidament, això funciona com el tennis. el tenis, tu, nosaltres tenim una llista sencera d'esportistes que van guanyant i van passant rondes clar, en el cas nostre, els 100 més de 128 esportistes vol dir que estem fent servir un quadrant de 256 jugadors això vol dir eh, 16 quadrants de 32, llavors clar, això és molt paper, un gran volum d'esportistes també a la vegada que ens satisfà i ens enorgulleix moltíssim però que farà que potser es retrassi un pèl el tema del fet de jugar a les finals i semifinals de l'escenari. De totes maneres, els primers quadrants ja s'estan finalitzant, i ja he vist que els jugadors favorits i caps de sèrie estan passant ronda i estan arribant a ser guanyadors del quadrant. Pel que fa a la participació dels jugadors de puig comentar que el resultat més rellevant és la derrota que ha sofert l'Hilari Pons, que ahir va fer una espectacular participació a l'Open de Parelles, ...on a la primera ronda ha tingut molta mala sort... ...i els sordets l'han parellat amb el Paul Coulan... ...un dels semifinalistes de l'any passat... ...és un jugador habitual, escocès... ...habitual del rànquing de la World Arts... ...que participa any rere any... ...en molts, molts puntuals... ...i que la veritat és que, a més a més... ...crec que enguany ja està dintre del top 20... ...del rànquing mundial... ...i que és un esportista molt bo... ...de totes les maneres l'Itali Pons ha fet un brutal... però excel·lent paper... ...amb tirades i llançaments màxims de 180... ...que n'ha fet tres o quatre tirades a 140 i fallant els dobles, que ha sigut el que l'ha condemnat a perdre i que eliminat de la competició de la primera ronda, però és un paper molt important. Ah, sé que posició. també eh, encara he vist que encara estava jugant l'Ignasi Besullas, uh -huh. que també és esportista del Club d'Arts de Xarxa, de Potzeig, uh -huh. i que eh, encara està eh, participant. Ara actualment deu estar ja sobre l'A64, vol dir que quedarà dintre dels 64 primers de la competició, de 140 esportistes. Molt bé. Tito, doncs, pues, escolta, m'ha fer molta il·legió de parlar amb tu, encara que sigui... <ríe> a Esteu. mi també, no t'he deixat, no deixat preguntar res perquè t'ho he explicat tot ja. Sí, últimament, escolta, millor, millor, perquè ara estava molt decentrat. Escolta, i amb el primer programa, i amb els nervis del primer programa, i ho he perdut tot, escolta, no sé pas què passa, avui aquí a l'emissora, però escolta, que, que o sigui, després de, de parlar tant de temps sempre en privat, eh? que ara parlar el primer cop després de... Déu-n'hi-do, feia, feia disc, fet. No bastant, bastant, ha, bastant ha, plogut no molt. ha plogut molt eh? el, que sí, el que sí que heu de fer és quan pengeu el programa del Facebook sí. Nosaltres el compartirem a la nostra pàgina web i em comprometo també a compartir-lo des de la Federació al nostre Facebook i Twitter molt bé Per donar-hi més rellevança al vostre club que teniu aquí a Potsrets com també al vostre programa i a la vostra emissora Exactament, que nosaltres també cada, cada setmana cada setmana estem parlant de competició de darts i del que organitza la Federació Catalana de Darts estem, estem, estem lligats doncs Maria Tito Salvador, perdó sí, sí, Josep Maria Tito Salvador ja ho pots dir així sí, sí. eh sí? ja fotem l'àlviament sí, sí, després, després que hi hagués un treu de marxa que es deia Tito Vilanova això que ja em diguin Tito ja comencem a ser més habitual ja no és només dels cerces familiars i amics i sí, ja és més ampli doncs Tito és igual, parlem més endavant també més tranquil·lament entre nosaltres Uh, que, vagi molt bé, que vagi molt bé aquesta competició que, Això ho esperem. I, i que, bueno, que de moment com que ho esteu fent tan bé vull dir, es nota, es nota que, va, que va pujant la gent eh, i ens, ens agrada Bueno, després de tants anys que portem a la federació i que hem assumit la presidència i tirada al carro, ja era hora de doncs, trobar competicions dignes ben organitzades i que tot funcioni a la perfecció com està passant ara en aquests moments Moltes gràcies Tito i que vagi molt bé a vosaltres, adeu. Adéu. Que maco, eh? Josep Maria Salvador. quina hora tenim? 43. Anem tardíssim. Anem tardíssim. Vols fer una exposició, tu, Josep, mentre, mentre busco el, el nostre estimat Albert de Planes? Vols que pagui un moment del motor? Uh, sí. Sí. Així, una pinzellada. Sí, mentre... Perquè ara haig de... Sí. Sento moltes coses per sota, eh? No sé qui són, però... Aquests, per exemple... Ah, és tu Jaume, Jaume, què dius? No se't sent ara amb tu? Ah, no. Què has fet? Sí, i tant que hem de repassar l'agenda. Hem, hem de repassar l'agenda encara, oi, te'n falta 20 minuts, hem de parlar amb l'Albert i després ens posem amb l'agenda que tenim poquets partits, això sí, de la, corta i de la tercera catalana, de la segona catalana i de la primera catalana. Josep, tu mateix. Bueno, començant per notícies així... Uh, ràpides, uh, dic que el Marc Coma va guanyar el ràl·li de, de Certoes de, cert de Brasil i es cap davant del campionat del món de ràl·lis cross country i a falta d'una jornada que se celebrarà del 3 al 9 d'octubre, el ràl·li de Marroc uh, porta 10 punts d'avantatge sobre el Paulo González, que és el segon classificat per, té, per tant té el campionat bastant bastant al sac. Uh, llavors destacar també el debut del pilot uh, valencià Roberto Merri que va rodar ahir els primers, les primeres 29 voltes amb un Formula 1 un Caterham i que segons ell anaran experiència i del Mundial de Trial més emocionant que mai perquè la diferència entre el primer el Bou i el Raga només és de 7 punts i aquest cap de setmana s'està celebrant l'última prova per tant es decidirà el campió del món i ho ha de ser Brutal veure aquest final de, de campionat, perquè només el Raga pot destronar el Bou després de molts Mundials davant. I s'està doncs, disputant avui i demà aquest Mundial, eh, el Gran Premi d'Espanya a la localitat d'Arnedo de la Rioja. Per tant, serà molt maco de veure. Molt bé, ver Planes, com ho veus això? Bon dia, molt bon dia, què bon, bon, bon dia. Bones vacances. Com va el casament? Ja has fet tot el cotclavó? No, no, encara no. No, eh, no estem ni, ni, ni a la prèvia. No estem ni a la prèvia encara. Volta. Primer, l'important i... serà sortir de casa. <ríe> <ríe> eh. Això serà el que és important primer. Escolta, Albert, que sé que hi haurà, ja, ja he comentat una mica abans el, en el programa, que hi haurà petites variacions al món del motor. Eh? Pots fer 5 cèntims? sí. Correcte. Bé, bueno, més que petites variacions, eh, més que canvis, potser seran el que dius tu. Eh, es variarà una cosa i es passarà una altra. Per exemple, aquest any, doncs, el que farem, eh, pràcticament suprimirem molts dels repassos que hi puguin haver la setmana anterior i passarem directament a el que s'estigui fent en directe, perquè estarem primant directament l'esport en directe. O sigui, l'esport que tinguem de motor... Eh, a... Eh, motos, cotxes o l'esport que puguem donar en directe doncs el donem en directe i el que sí que farem doncs, serà la secció la en aquest cas, el que seria la primera secció del motor doncs l'engrandirem una miqueta més amb el tema esportiu del futbol o eh, bàsquet i intentarem donar el màxim de resultats en directe doncs, perquè la gent sàpiga eh, què s'està fent en aquell moment ja que no és un programa doncs, de, de passat sinó que és de present no? i de futur esperem mal, eh? Vale. Doncs el que farem és això, reduir, eh, tindrem molt motor, tranquils, que tindrem molt motor, si algú uns escolti i diu, "Ai va, ja ens han fotut el motor en l'aire." Sí. No, no, tindrem molt de motor, jo, tindrem com molt de motor, pensava, eh. L'únic, eh? Jo, jo com a sibo pensava i dir, "Hostia, posió motor, si no, tinguem, ah, un motor a l sí. <ríe> no, no. No, si una de les coses doncs, que també està gran molt evidentment és el motor, però tindrem molt de motor, primarem també les entrevistes en directe no en, en, en aquell mateix moment i bueno, veurem com surt tot això, eh? Veurem com surt. De moment, el Josep ja ha fet bona bona punt de de lo que és el trial, de, de que s'està disputant l'última prova i d'aquest Ric Firafe entre Bou i Raga que sembla ser que potser sí, clar, algun dia havia de passar i veurem si és aquest cap de setmana o no doncs que, el, que el Toni Bou finalment baixa baixa dels de, de, de, de, de, de, de seus claustres i, i, i deixa pas als altres que evidentment els altres són competidors que han estat darrere seu i que si no haguéssit per ell també serien grans competidors veurem, veurem aquest cap de setmana eh, diria que no es podrà veure en directe però sí a la web, però no per televisió però sí per diferit, per per Esport 3, doncs, el que és l'any la, demà, que serà demà a la tarda, crec, que podrem veure la repetició de la cursa, que veurem, veurem, com, veurem com va. Si més no, avui seguiré la web perquè el que deia el Josep, doncs, comença interessant. Molt bé. I Molt bé. pel que fa nosaltres, doncs, tenim tres notícies d'actualitat, evidentment. Eh, poca cosa aquesta setmana, per començar, anirem a, doncs, una miqueta doncs, més, més suaus. No, no, no comencem en gas a tope, i recordarem doncs, que s'està disputant aquest Mundial de Fórmula 1 en la segona part de la, seva, la, part de la temporada, d'aquest 2014, arriba Monza, el Gran Premi de Monza, el temple de la velocitat dirigió és el temple de Ferrari, aquí Ferrari no pot fallar, és el, és el circuit per excel·lència dels de Mara i eh, se'ns van disputar ja els tercers lliures d'aquest matí recordem ahir dues primeres sessions d'entrenaments lliures Domini a la primera del Mercedes de Lewis Hamilton eh, per davant de Nico Rosberg i a la segona Domini de Rosberg en absència en aquest cas de Hamilton que va tenir problemes eh, en el cotxe problemes elèctrics, que últimament aquests Mercedes eh, sí que estan pecant una miqueta més de fiabilitat que a principi de temporada. Eh? Últimament la fiabilitat no és el platfort dels Mercedes i veurem perquè, claus de darrere també s'aprofiten. Aquest matí tercera sessió d'entrenaments lliures, eh, en aquest cas el que ha estat el damnificat ha estat Rosberg, que no ha pogut donar-hi una volta, sinó que la volta d'aprenentatge de del, del monoplaça doncs, el cotxe ha prou. I s'ha estat tota la sessió d'entrenaments eh, lliures, parat. Per tant, molta informació que no ha pogut recollir. Sí que l'ha fet Hamilton, que ha marcat el millor temps, seguit de Fernando Alonso a 412 mil·lèsimes i de Valtteri Bottas a 5 dècimes de Lewis Hamilton, seguit de Massa i Button, que han, acabat, eh, han ocupat les 5 primeres posicions. Um, el que destaca d'aquest Mundial, que per cert, d'aquí eh, en poca estona comença la qualificació d'aquest Gran Premi de Monza, um, sembla ser que està més interessant que mai, perquè Recordem els Mercedes van molt sobrats, però pues Ferrari aquí no sé què ha fet, no sé si és perquè és el gran premi de casa o què, i, i se l'han jugat, entre tret tot, tot el que han pogut fer del cotxe i estan més a prop del que tothom es pensava, juntament, evidentment, amb els Williams, que porten un bombasso de motor, i a més el Valtteri Bottas està en gran moment de forma, i també de la, de la, de, de la, de la filial de Mercedes, diguéssim, de McLaren, que també està allà, eh, potser es una mica més el Red Bull, que no estan aquí sí que per velocitat no estan en els, els 7-8 primers del que seria favorits ara mateix no figuren els 7-8 primers del Red Bull, també té l'estat 7è i Ricciardo desè com us dic, que a les dues doncs, comença la qualificació, una qualificació que promet ser intensa, sobretot davant de, de Mercedes, si dèiem que podíem dir que era avorrit el Mundial, no està sent avorrit si no fixeu que Tres, eh, oh, diguem, Rosberg ha guanyat 5 eh, curses 5 curses i Ricciardo n'ha guanyat 3 Ricciardo que en principi no comptava les señals n'ha guanyat 3, està sent el pilot darrere doncs, eh, de sí, dels Mercedes que més està apretant en aquest cas eh, el, els, els alemanys eh, perquè amb tres victòries no, no està massa lluny no està a uns, uns 40 i escaig punts no està massa lluny eh, Daniel Ricciardo dels Mercedes per tant està fent la sorpresa positiva, diguéssim, de la temporada, eh? perquè ara sí que un, Austro... un australià està plantant cara doncs, a Sebastián el que està tenint un... una temporada doncs, per oblidar, en aquest cas. A les dues de qualificació, demà a dos quarts d'una la prèvia per TV3 i per també Antena 3, si voleu seguir, i a les dues la cursa d'aquest de... Gran Premi de Montre. Eh? Un Gran Premi que es va fundar l'any 1922 al circuit de, de Montre, prop d'Itàlia, Uh, S'hi han disputat 61 grans premis, té una longitud de 5 km 93 metres, 11 curves, sis d'esquerres i cinc de dretes amb la famosa parabòlica, que és molt espectacular i aquest any ha estat remodelada. i els pilots faran un total de 53 voltes. Diusa també dues notícies uh, per acabar com us deia el, l' important d'aquest gran premi pensió que serà el Rick Ro i entre Mercedes els dos pilots, entre Hamilton i Rosberg. Que potser, probablement poden ser un dels dos pugui guanyar el Mundial, està clar, això ho tenim molt clar però podria ser que <laughs> ho compliquessin una miqueta més eh? perquè entre el Gran Premi d'Espa que Hamilton en fa dues de seguides ja sigui perquè Rosberg el toca ja sigui perquè falla, ja sigui poc cotxe estan donant peu a que els altres pilots puguin acostar una miqueta una classificació del Mundial que l'encapçala Nico Rosberg, 220 punts seguit de Hamilton en 191 i de Ricciardo amb 156. A Fernando Alonso el trobem a la quarta posició amb 121 punts. El que està clar és que aquests dos són els pilots que empaiten directament als Mercedes. I dues notícies. Dani Junquadella també va pujar el divendres. Ahir, en aquest cas, va donar 8 voltes al Forç Índia. A la jornada d'ahir va ser molt profitosa, molt content en els 30 minuts doncs, que la federació dona per provar els pneumàtics nous de cara que ve als equips. Dani Junquadella va pujar. I molt profitós i un comís més aprofitant-se l'ocasió doncs, que li ha brindat Força Índia ja és la tercera de la temporada per pujar en el monoplaça tot sigui ja per acostar-se a la Fórmula 1 i que en un futur pròxim podem veure el pilot català dins de, dins de la Fórmula 1 I l'altra que és un rumor bastant, bastant, bastant rumor, podria ser bastant real, és que Luca Cordero de Montezemolo el president de Ferrari ha dit textualment eh, divendres a l'equip que tot el que no sigui un bon resultat de Ferrari un podi o una victòria faria que deixés el seu càrrec a una altra persona per tant, estem parlant que el prec de Ferrari eh, per acabar, segons molts és el mal de tots els problemes eh, tiraria la tovallola en aquest cas, si Ferrari no fa un bon resultat eh, a casa seva eh, a Monza notícia doncs, que, que la deixem caure a veure si, a veure com anirà demà i a veure si no hi ha bon resultat de Ferrari, què pre quina decisió pren el, el president. Muy bé, Alberto. Què? Muy bien, Alberto. Eh? Alberto. <ríe> Duit això, nois, també tenim aquest cap de setmana un esdeveniment important a casa nostra, i podeu anar, són les 24 hores de Barcelona, eh, en la jornada d'avui i de demà, és la setzena edició d'aquesta prova que va ser presentada el dimarts a la seu del RAC, i que va estar doncs, presenciada per força d'expectació. La prova compta amb una àmplia gamma de cotxes de competició, com són els turismes, grans turismes IGT, i GT, tot, i tots plegats sumen un total de 70 equips que seran formats per 280 pilots, dels quals destaquem entre molts d'altres, eh, hi ha molts de bons, però un que, clar, que amb, amb, amb qui tiba, la, amb tiba la, la vista és la Laia Sant i el Francesc Gutiérrez, que participaran en aquesta, estan participant, de fet, en aquestes 24 hores de Barcelona, amb un CL1 Cup, de l'equip molt lau. És l'únic equip de dos pilots, ja que la resta eh, és de quatre. Eh? Quasi que tots són de quatre i ells eh, són de dos, tot un desafiament, no hi, ha, no hi ha mai ningú que ho fes. Per tant, ells provaran de conduir 12 hores un i 12 hores l'altre. Volem com acaben de fatigats mm -hmm. perquè la fatiga en 24 hores s'ha de notar moltíssim. No les fas tenir la dona per aquí la vora, tu. No, no, però te'n vas d'anaps a cols, eh, tu? Que la Laia Sants, no, no, la Laia Sants, activa la vista, eh, dius. Ah. Sí, escolta, la, bonà, si la Laia Bonà, si vist, t'activa la vista. Ben vist, ben vist, eh, ben vist. Dius, doncs, que l'entrada és lliure i podeu anar, és lliure de dòmin gratuïta, i a més té accés al paddock, en aquest cas això s'ha de ser aquest matí, també demà en concloure la prova, tenim accés al paddock, per tant, l'entrada és lliure i, bueno, de moment massa, massa expectació en la jornada d'aquest matí, no hi està ben en el circuit, eh. Uh, ara l'equip, per exemple, el líder és l'equip Leyper Motorsport amb un Lamborghini Gallardo Mico X-Ray. un moment. És <laughs> sí, molt directe això fa el direct, eh. Albert, va que han Amun... de passar al futbol encara car, eh? sí, sí, amb un Lamborghini Gallardo amb un, amb un Lamborghini Gallardo. dels pilots són Mikel Jameson, Liam Talbot, Ferrybar, que és el que està cunyonant a mateix, Jean-Charles Jean-Charles Perrin i porten 46 voltes acumulades, les mateixes que l'alemany Ralf Overmaus amb un BMW Z4. 37a posició ara mateix és per l'equip de la Laia Sánchez i el Francesc Gutiérrez, porten 41 voltes, i altres catalans són el Fortià Parés, Carles Palau, Antoni García i Jordi Avelló. En aquest cas porten 60 voltes. I res, això és tot, nois. Hi una setmana bastant suau, de moment no hi ha massa coses. Sí dius que ja la setmana que ve tindrem més... No, la setmana eh... que ve no, no tindrem res, eh? No hi serem. Ah, la setmana que ja no hi som? No, no hi som. Molt bé, així ens com la Lliga, no? Fem una setmana i després ja fem vacances. Ah, ara eleccions Sí, sí, Se fem com la Lliga ser. de Futbol. Sí. Bé, bueno, doncs pels que no bueno, siguem, sàpigueu que hi ha el Rally Open d'Avià, eh? la vuitena edició, un ratll que consta bon de 234 quilòmetres, dels quals doncs, 63 en 50 seran conometrats, no passarà per Porreig, però es repartiran en 7 trams. Eh? Seran el tram de Montmajor, la Mina, es en dues ocasions, i el de Cal Rosal... Eh... Doncs que es farà en tres ocasions el ratll conclurarà l'esneu d'unit doncs com que no hi serem eh, bona sort als participants bona sort a eh, tothom, els eh, unitzadors i participants bé bueno, moltes gràcies, estuviant d'aquí dues setmanes que doncs, vagi eh? molt bé, vinguen adeu, que vagi bé, adeu Jaume, vinga va has canviat de micro però, però que queridos amigos, querida família no sé pas que salta aquí, eh va, anem a repassar la gent del futbol i començarem per la tercera catalana ara, ara, ara. començarem per la tercera catalana grup 7 primera jornada tercera... vale. és el Gironella Club de Futbol Atlètic B i, el... i... la balconada Unió Esportiva el camp on jugarà aquest partit? el camp és el municipal de Gironella i l'àrbitre? Sergi Banyo González aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de cinc següent el següent és el Olban Club Esportiu i el Camp Trias, Unió Deportiva. El camp on jugarà aquest partit? El municipal d'Olbán. I l'àrbitre? Kevin García Quadrada. Aquest partit es jugarà demà a Olban a partir d'un quart de sis. Següent? Camp Parellada, Club Deportiu, Correts, Club Esportiu. El camp? El municipal Camp I l'àrbitre? Carlos Gallego Varela. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5. Segona Catalana, grup 4, primera jornada. Gironella, club de futbol atlètic, Súria, club esportiu. O en quin camp jugarà aquest partit? El municipal de Gironella. I l'àrbitre? Jordi Esteve Bacas. aquest partit es jugarà a Gironella, demà a partir de dos quarts de cinc. Sí. I primera Catalana, grup 1, primera jornada. Girona, futbol, club B, havia Unió Esportiva. El camp, que jornada aquest partit? Municipal Salt. I l'àrbitre? Gerard Castellet-Julià. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda. Bé, nosaltres ja som les dues, no tenim res més que dir. Bé, sí, tenim moltes coses per dir però em sembla que potser acabaríem a final eh? que no, no ens entendríem eh? entre ells i nosaltres eh? sí, sí. masses coses que hauríem de dir escolta, però això tot té un començament tot té un final, ara, però hem començat la setmana que ve no hi serem però l'altre sí, que passeu una bona diada una bona diada, una bona uve hmm. espera, que volia ficar la cançoneta despedida, eh? que segur, segur que tothom la coneixerà una cançó que ha sonat oh, molt yo, yo. Sí, per de TV Teres. Deixarem aquesta i començarem a ballar una miqueta. Eh? Per celebrar que s'acaba l'estiu. Sí, sí. ballar una miqueta i vinga. Fins d'aquí dues setmanes. Molts petonets i adeu! adeu. Xanga i per tot arreu s'escampa. Core l'estiu, que tota cuca viu, mil falders i un escot volen per la cantonada. Core l'estiu, que tota cuca viu, i un sol vent matiner s'estendamut l'arena. Core l'estiu, e-ke, e-eu, -e mos tan tant per fer, t'ho tria i remena. Uo, u, u, u. uo, u, u. uo, uo, uo, uo, uo, uo, uo, uo, Les núvies van de blanc, los joves de ressaca. Correles diu que tota coca viu, la lleia treu gelats per tota la mainada. Correles diu que tota coca viu i un sol ben maginet s'estend damunt l'arena. Correles diu, eh, eh, eh, eh, mos queda tant per fer tot dia i remena. a la mar, rebel·les a la plaça. Corel es diu que tota cuca viu, onades de passió, de matinada. Corel es diu que tota cuca viu i un salt d'atmajinet s'estendamut l'arena. Corel es diu i que, i que, mos queda tan per fer, Tu dia i remena.